Iconic de Viorica Rogoz Era pe timpul blândei domnii a lui Neagoe Basarab, voivodul cărturar, într-acel vremelnic răgaz de pace și lumină, cum puțin a cunoscut țara românească de-a lungul furtunoaselor și frământatelor veacuri. La porunca Domnului, pe mândrele plaiuri ale Argeșului, se adunaseră pe atunci mult vretnici meșteri de pretutindeni, din țară și de peste olaturi. Zidari, valahi și sârbi, pricepuți în turle și volți, pietrari și cioplitori în calcarul tare de albești și în marmorele scumpe de Constantinopol, mozaicari din Bizanț și Cappadocia, perecători de icoane în aur și făurari de acoperișuri în plumb, zugravi, sticlar și alți lucrători vestiți de tot felul. La oaltă, prin munca lor și din dârnicia voievodului, Aveau să înalți aici lăcașul de slavă și de curată frumusețe Al mănăstirii Curtea de argeș. Au trudit ani întregi harnici și meșteri la acest juvaier fără seamăn, Până într-o zi când marmurele cele albe ca omătul, Pe care le înfloreau cu dalta lor maieastră, s-au isprăvit în magazine cetății, iar aurul și argintul s-au subțiat în lăzile visteriei domnești. Atunci meșterii, posomorându-se și ei, au lăsat lucrul spre întristarea voievodului însuși, care își dorea cu o să vadă acea titoria a Argeșului mântuită și desăvârșită cât mai gradnic. Logofete, Danciule, de u-te Plecăciune, Jupan Barbule. Văd că vii din de lucru a domnului. Ce face? E tot cu diece și grămăticul sau florea? Tot cu și de mare bani. De azi dimineață urmează șirul vorvelor. Domnia ta ai sosit acu din cetatea Craiovei. Da. M-a chemat domnul și am alergat într-un suflet. <laughs> adică au alergat cai de la căreașca mea, de erau să-și dea ducul. Dar ce dictează măria sa niște pilde și învățături filozofice. L-am auzit că vrea și că să întocmească o scriere pe care s-o închine către fiul său, Teodosie. Așa e. Lucrează la ea de peste un an. Mm -hmm. Noapte de noapte cercetează manuscripte și tipărituri cei vin din Bizanț și de la cărturare și tipografii megieși. Iar ziua îi pune pe dieci să însemne pe hârtie toate acele gânduri înalte pe care cugetul său le-a rânduit cu înțelepciune și har. Se o mult. Ar trebui să mai lase Măria sa căturăria pe seama călugărilor din Chilighi. Nu e rău ca o voi-vot să fie învățat, dar după mine, rogofete, ce e mult, nu-i cuprinză. Ei sunt unchi, știu ce grăiesc. El totdeauna a fost cam șubred. Acum, mai de curând, când a fost la via mea de lângă Craiova, l-am auzit iarăși și scat ca un bătrân, deși n are nici 40 de ani. E cu 20 de ani mai tânăr ca mine. Să nu ne audă vreo și să-i strecoare doamnei de spina ceva. După atâtea necazuri că te au avut în ultima vreme cu pruncilor săvârșiți din viață la ne timp și mai cu seamă cu poconul Petru ce are posat acum un an, numai cuvântul boală și-a rămâne o cumplit pe doamnă. -a cred, păcat că n-au avut noroc de copii. Teodosie pare și el slăbuț, firav Minică nevrâsnic Se va căli el când va pune mâna pe sabie Să vezi, domnia ta, jupane barbule Cât îi plac togmirile armiei și jocurile oștenilor. Chiar mai mult decât buchiile Se așa, așadar în spița moșului său, vasarap cel tânăr apasă Iar cele două domnițe, Stana și Luxandra Seamănă mai lor. Niște, niște copilițe rumene ca două mere sănătoase. Mm, nu le-am văzut de mult. Sunt foarte prins cu trebile ei. Oare cât ar mai putea să întârzi la lucru nepotul meu cu grămăticii săi? Mm? Până că te prins, gândesc. Ei, atunci mă îngădui să-l supăr în timp chiar acolo la măria sa. Ea să chemă un copil de casă pentru a mă vesti domnului. Acestea, fraților, și tu, fătul meu, iar vă învăț. că mai bună i este moartea cu cinste decât viața cu amar și cu ocar. Nu fireți ca pasărea aceea ce se cheamă cucu, care își dă ouăle de leclocesc alte pasări și scot pui, ce fiți ca șoimul. Și vă cu cuibul vostru. Marele ban al Craiovei și unchiul Măriei sale, zupanul Balgul Craiovescul. Mă iartă, Doamne, că te tulbur în șasurile de lucru, scumpii inimitale, dar ai trimis grabnic după mine. Iată-mă. Bine ai venit, iubite unchi și svetnic. A ai răspuns la cele ce ți-am scris? Îți voi da răspuns în clipele următoare. Gata! Gata pentru azi, harnicii mei viești. Puteți să vă întoarceți în cancelaria voastră. Mâine în zori vă voi chema de iznoavă. Salutăm dreapta, Măriei Care. Prea plecată voastră slugă închinare și sănătate. Sănătate, Mărie. Peșa cu iubite unii să ne sfătuim de noi. Ce zic boierii Craiovești? Și ce crede domnia ta despre tratatul pe care îl voiesc cu Veneția? Doamne, înțelepciunea și chipzuința Mării Italiei e o chezășie pentru noi, boierii și dvornicii tăi. Cu toate acestea, un legământ cu principii creștini ar putea dăuna în voierilor pașnice pe care le avem cu poarta. Să nu se ieșe cuvavru un război? Boierule, știi ca nimeni altul că nu iubesc răzmerițele și războaiele și că de ani de zile mă nevoiesc să aduc țării pace cu toți vecinii. Știu, măriata. de când ai urcat în scaun, țara a cunoscut în sfârșit tihna. Boierii te cinstesc, neguțătorii și meseriașii valahi au bun câștig, cărturarii și călugării te binecuvântează. Să sucotim însă cu grijă solia noastră, ca să nu afli Mehmed Bey, și să nu îl pe sultanul Selim Da, da, da, da Lor le vom trimite daruri bogate și de preț spre-i liniști De aceea te-am rugat să vorovești cu boierii noștri basarabi Și cu caiovești și cu ceilalți Ca să dea din banii lor în domnului Iar nu să luăm din tezaurul țării Și numai până vom încheia socotelile negoțului și birurilor Vom scoate asprii și galbenii de trebuință, în ta Așa nu te vom lăsa în nevoie că doarești os din osul nostru, domn de-al nostru, din țară, ales de noi. Îți mulțumesc. Dar mai e ceva. Da, măria ta. ne ar trebui încă alte câteva zeci de pungi cu aur pentru țarea și isprăvirea Mănăstirii Ardeșului. De, ar putea să mai aștepte și meștere ceia. Banii sunt greu de găsit acum. Sunt măhnit foarte că nu le pot plăti mai departe. Lasă, mă ta, că e hramuri și mănăstiri ai miluit până astăzi. Banii din averea mea s-au împuținat în sipet. Birul noi nu pohtesc să scot în țară, dar în același timp doresc nespus să vă terminată mănăstirea. Vei spăvi-o mai târziu nu-i grabă. Nu, nu, nu, nu mă înțelegi, iubite unii. Nu, no, nu tocmai. Știu că vrei să aduci cinstite cinstitei cei tale neada și să le îngropi din nou la Argeș și să-ți faci acolo ctitorie minunată și lăcaș de veci, domnesc pentru familia ta, precum fac principii și cărmuitorii apusului care au clădit la ei mărețe catedrale și le-au podobit cu aur. Nu, nu numai de aceea. Mănăstirea Argeșului va să însemne cu mult mai mult. Adică? Ea trebuie să arate celor pismași, au neîncrezători. Că nu ne temem de nimica Și că stăm uniți în gând și în duh Aici, unde ne-a rânduit soarta și vremea Că norodul nostru, mic la număr și năpăstuit de vijeliile vrăjmașe E bogat în virtuți și plin de har Și asta trebuie să o vadă toți În izvodirea mâinilor și cugetelor noastre românești Și acum și peste sute de ani Vreau să fac de aceea din ctitoria mea de la Argeș o întrupare în stângă și frumusețea frumuseților sufletești de neclintit ale țării noastre. Dar pentru aceasta însă am acum nevoie de mulți bani, căci nici gândul meu și nici timpul nu mă iartă. Pite ne poate și domnul nostru să ne înțelegi că banii sunt grei și nu putem. Mai târziu, poate. Fie, fie să nu mai greim. Și acu să ne întoarcem la trebile politicii noastre. Să chemăm sfatul. Așa se întâmplă că la Argeș mănăstirea rămase pustie de meșteri. Țăranii și târgoveții priveau cu strângere de inimă murii și turlele cele spăvite, va chiar îi zvonuri răzvonuri și basme, cum că nici nu va putea fi sfârșită lucrarea, până ce la temeliile ei nu se va zidi o jertfă vie, după cum glăsuiau o veche legenda a locului. În această vreme, de spina doamna, soția voivodului, împresurată de copilelei dragi, se lăsa pradă unor gânduri neliniștite și amare. Nu-i De ce nu cânți o laută cu noi de spină, doamnă, ca în alte dății? Vizi gândurile dă-se departe. Nu te întrista, măriata. Nu vrei să asculți mai bine ce veșnă mâinulă prin cetate? Nu n -a, n -a vrei, măria ta. Spune, Elinco, spune. Se zice că te o Teodosie, coconul mării tale a fost ieri la Argeș, la întrecerile cu azvârlitul Fușcei, și că ar fi și cel din <laughs> fâine. Virește te copii copiii de vârsta lui. <laughs> Iar, Ia spune E adevărat că Manole meșterul a mers ieri la curte să vorovească cu Domnul despre schelele cele părăsite? Da, așa așa e spunea e și dai da. așa-i. Păi se aude prin că soția meșterului e tare bolnavă săraca și că Manole că vrea să plece pe țărmul Mării sărbești, unde soarele mai bun și tămăduitor. Poate. De ce au fi și voi votul așa de gândura de ieri. Dacă o pleca meșterul său vestit, se vor isipi și ceilalți tovarășai lui, curând. Au dreptate. Nu pot să aștepte până vom face noi rost de aur. Am spus ceva necugetat? Că iar te văz întristată, doamnă. Nu-i nimic, fată dragă. Prici Maria ta. Preci, Maria ta. Mă duc să-l caut pe bătrânul Bucorbul. L-a văzut careva unde el? Mm. <laughs> unde poate fi? Parcă Maria ta nu știe. În atacul micilor domnițele le spune povești când le din e tu, bătrân. Odinoare era un ani viteați ca meu. Acum nu mai are decât amintirile și lacrimile să și le cânte. Hey, și sha. Amers, mers măre, a mers miloș frumos prin munți, Căutând pe vila-na, vila, Zina acelor sije. Sărăișorul Marco și cu frate său de cruce, Miloș Obilic Moș Vuc cântă așa frumos da, da. Ei, iubitele mele copile, știu He, he de câte ori nu l-am băznit și de spini, mm -hmm. Mama voastră, pe când era mititea, ca voi <laughs> He, he, așa e măria ta Da, Moș Vuc, așa -i. Ai venit să-l mai așculți dată? Nu Ruxandro Da, mama Stano, dragul da, duceți-vă în grădină cu doi da, voastră Da, hai. Hai. Vrei să-mi spui o taină? Da, Moșvuc. Aș dori să ne sfătuim, să-ți cer ceva. Bătrânul tău, slujitor, te ascultă, doamnă. Ai fost omul de credință al tatălui meu, Iovan, și al meu, Maxim, cel care m-a crescut după moartea tati. De ce mi amintești lucruri atât de vechi? Înseamnă oare că îmi vei cere ceva deosebit? Da, moșvuc, sunt tulburată, deși știu prea bine ce am de făcut. Deschideți inima, până iubită. Ia-ți cheia de aur pe care o porți legată de gât și hai la odăia unde-i sipetul cel mare cu zestrea Să-mi îl descui. Prea bine slăvită doamnă. Iată, ochii mei sunt orbi, dar mâinile mele, pipăi acestea alese o doare cunoscute de mult și bag seamă că lada e tot plină. Ce vrei să iei din trânsa? Pocale, scule, brățări? Cât? Tot, bătrânul meu prieten. Tot? E cu putință? E nești bine." E adveria ta, dar e şi averea voivozilor din stirpea lui Brancovici. E averea pe care viteazul Iovan, înainte de a închide mi-a hărăzit-o mie în păstrare. Cu jurământ înfricoşat, mă iartă că ţi-amintesc, scumpă doamnă. La ce trebuie?" E viața voastră în primejdie? E țara sub sabie și foc? Nu, moșbucă. M-am gândit să o dau soțului meu, ca să poată isprăvi și săvârși visul vieții lui, mănăstirea Arceșului. Poate ai aflat și tu cât e de bolnav, neagoie. Vrea să o vadă cu ochii lui, isprăvită de plin, spre slava țării. Și a numele său de voievod și ctitor. Nu te pot opri, stăpână, să faci precum te îndeamnă inima și datoria. Totuși te-ai gândit la copilele tale, te-ai gândit că vei rămâne săracă. Voi fi bogată, mojvuc, căci numele meu va sta alături de cel al preiubitului meu soț, neagoie Mâinile mele bătrâne se bucură să atingă pentru ultima oară aceste odoare de preț. E, le știu fiecare mutie. Iată cingătoarea cu paftale de aur, ce închipuie cetatea noastră, Srem. Iată coruna mai citale cu vâlmazuri mari cât oul de turturea. Iată pocalurile de aur ale moșului tău, țarul Ștefan, și brățările mai citate, Angelina, coboritoare din Georgia, Arianit, comnenul. Oh, oh, oh. Nu te zbuci, manza, dar moșvuc. Toate aceste odoare. Vor fi legate de acum înainte, prin timp De povestea de Spinei și a lui Neagoi Ctitorul Argeșului e, Fă cum dorești, stă până, iați zestrea Ia și această cunună Și acest brâu Nu, nu văc. Pe astea pune-le-n Le voi păstra pentru fiicele mele Ah. Da, da, da. Bănui eu ceva, sunt de la nunta ta. Așa Mi-i date de neagoi, de mult, pe când era un tânăr postelnic, ce mi-a jurat credința. trăiești, să ne, trăiești, mă, ne, trăiești, mă, ne trăiești, Bun găsit, mari și vestiți. Bun găsit. Apropie-te, Emanuele. Știu, știu că ești pradă tristeții. ți îngădui ce mai rugat, poți să-ți îngropi soția reposată aici, la Argeș. E întâia oară că sună clopotele noului lăcaș. Da, le încearcă meșterii clopotari pentru noi de spină, doamnă. Peste câteva luni prin august, când vom face sfințirea mănăstirii, după cum se cuvine, vor suna și mai măreți. Ai trimis cărțile către oaspeții cei mari? Am trimis, iubită doamnă. Privește ce frumoase sunt arcuirile stâlpilor și ce măiestru sunt scobite florile în piatră. Cum strălucesc bătoabele turnelor. Ceva mai minunat nici că am văzut. În niciun chip nu credeam să văd mănăstirea sfârșită și să se sature ochii mei de dorul ce mă mistuia în gând și în vis. Iar toate acestea nu mai datorită ție și jertfii tale mărinimoase. Fără sprijinul tău de spină, n-aș fi apucat să desăvârșesc asemenea lucrare. Fie ca locurile astea românești scumbe inimii noastre și oamenii ce vor trăi aici să nu ne uite numele și fapta, păstrând spre desfătarea veacurilor acest lăcaș de lumină și frumusețe.